12. fejezet December 14:34. Épp ráfordult a második sugárútról a 30. utcára, amikor a telefon rezegni kezdett a zsebében. Jack tudta, hogy jócskán elmúlt délután kettő, ami azt jelentette, hogy több mint két órája elhagyta a munkahelyét, ezért bölcsebbnek tartotta, ha legalább ránéz, kikeresi. Fékezett, és lehúzódott a kerékpársávban egy tűz csak mellé, azután küszködve kiszabadította a telefont a zsebéből. Amilyen gyorsan csak tudta, leolvasta a hívó nevét a kijelzőről. Legnagyobb bosszúságára Lori kereste. Miután egy ideig azon vívódott, fogadja-e a hívást, vagy inkább térjen vissza az IOI-re, amitől csak néhány perc választja el, végül az előbbi mellett döntött. Sajnálatos módon ugyanabban a pillanatban, amikor rábökött a hívásfogadás a gombra, egy szirénázó sűvítettel mögötte a sugárúton, így Lori azzal kezdte a beszélgetést, hogy a hollétéről kérdezte. Csak kiugrottam néhány percre, felelte kitérően. Gondoskodni akartam róla, hogy szú mintái, Minél előbb eljussanak a törvényszéki biolaborba, de már jövök visszafelé, mindjárt ott vagyok. Nem szívesen hazudott, de ha a lelki békéje megkívánta, gond nélkül elferdítette a valóságot. Köszönöm, hogy ennyire szíveden viseled az ügyet, hálálkodott Lori. Tényleg értékelem. Be tudnál ugrani az irodámba? Újabb, hosszas társalgást folytattam ebbivel, amiről neked is tudnod kell. Persze. miután zsebre vágta a telefont, rohamtempóban tette meg az út hátra a lévő részét. Szokott helyén letette a kerékpárt, odaintett a biztonsági öröknek, és a halottas házi irodában tartózkodó két technikusnak, azután kettesével szedte a lépcsőfokokat az első emelet felé. Cserül Samford szokás szerint a telefonon beszélt fején a fülhallgatóval. Jack intett Lori irodájának ajtaja felé. A nő feltartott hüvelykujjjal jelezte, hogy tiszta a terep beléphet. Ahogy bő hat órával korábban, Lori most is a jókora asztalnál ült és a tervrajzokat tanulmányozta. Jack, ahogy máskor, csak ledobta magát az egyik színes kanapéra. Először is biztosít róla, hogy ebbi láthatóan teljesen maga alatt van. Vágott bele Lori, amint felemelte a tekintetét és hátradőlt székében. A mostani beszélgetés után szemernyi kétség sem marad bennem felől, hogy a biztosítási csalással kapcsolatos közhelyes gyanúd nem áll meg a lábán. Jack bólintott, de nem válaszolt. A látogatásra gondolt, amit Ebbi aznap kora reggel tett szú irodájában, és eltűnődött, Vajon ezt említette-e Lorinak, amikor telefonon beszéltek? Ha Ebbi nem is? Ő szívesen megtette volna, de akkor fel kellett volna fednie az MMK-ban folytatott önkényes nyomozása részleteit. Hosszasan értekeztünk arról, miért van szükség a boncolásra, folytatta Lori, amikor közöltem vele, hogy már megtörtént, mintha megenyült volna, és azzal védekezett, hogy csak azért ellenezte ennyire, mert a temetésnek 24 órán belül meg kell lennie. Ebben nincs semmi újdonság, reggel már beszéltünk erről. Oké, okay. bólintott lassan Jack, miközben tovább tűnődött azon, mi vehette rá a férfit, hogy kora reggel ellátogasson a felesége munkahelyére. Beszéltünk a muszlim hitéről is, lépett tovább Lori, mondtam neki, hogy nem is sejtettük, milyen sokat jelent neki. Mit felelt rá? Jack különösen nyugtalanítónak találta ezt a részletet. Azt hitte ez mindenki számára nyilvánvaló, miután Egyiptomban nőtt fel, ahol a lakosság több mint 90 a muszlim. Azt mondta még, a kapcsolatuk legelején megállapodást kötöttek Szúval, mi szerint nem próbálják egymásra tukmálni a saját hitüket, Szú esetében a baptista kereszténységet. Azt is eldöntötték, hogy nem kényszerítik hitvallásra a gyerekeket sem, hadd döntsék el maguk, mit akarnak. Halleluja! bólintott Jack. Bár csak az egész világ ilyen toleráns lenne. Na és kiderült Nádja, és Jamal hogyan döntött, ha már szóba került. Furcsa mód, egyikük sem hívő. Láthatóan egyik vallás sem érintette meg őket, legalábbis egyelőre. Tényleg érdekes. Egy kicsit más vizekre evezve, John-tól már is megjöttek az első eredmények. A toxikológiai elemzés nem talált ketoacidózist, és a glükószint is határérték alatti. Amint az várható volt, sú tökéletesen kontroll alatt tartotta a diabéteszét. Nincs semmi meglepetés, leszámítva, milyen gyorsan meglett az eredmény. Mivel motiválott john -t? Jack elnevette magát. Nincs benne semmi ördöngösség. A fickó kapott egy új labort és egy igazi irodát. Madarat lehetne fogadni vele. Oké. Térjünk vissza ebbire. Mondtam neki, hogy közvetlenül tőle tudhatja meg a halott szemle eredményét. Cserilnél megvan a mobil száma, szóval fel is hívhatod. Csak azt nem tudom, mit mondhatnék, vallotta be Jack. Miután a kifejezett kívánsága ellenére boncoltuk fel a feleségét, nem intézhetem el annyival, hogy a legjobb egészségnek örvendett. Kérlek, ne nehezítsd meg még jobban! Lori most először adta jelét türelmetlenségnek. Miután ennyi hivatalos teher és kötelesség nehezedett rá, ez lassan minden olyan beszélgetésnél előfordult, amelyik kezdett túl hosszúra nyúlni. Igazgatóként egyik sürgető problémát a másik után kellett megoldania, kora reggeltől egészen késő estig, amikor végül lekapcsolta a lámpát. Majd kitalálsz valamit, csak hívd fel! Megmondtam neki, hogy te fogod engedélyezni Szú kiadását, hozzá még a mai nap folyamán, hogy időben eltemethessék. Nem tudom, hogy kiadhatom-e a holttestet, csóválta a fejét Jack. Lori hallhatóan felnyögött, mielőtt az asztallapra könyökölt, és kezébe temette az arcát. Mire újra felnézett rá, meg kellett dörzsölnie kivörösödött szemét. Nem azt kértem, hogy hozd le a holdat, sóhajtott kimerülten, feszült hangon. Talán, de ez akkor se semmiség. Reggel beszéltünk erről. Már akkor megmondtam, hogy nehezemre esik, Megállapítani a halál okát és módját, sőt azt is, hogy nem állítom ki a halotti bizonyítványt, ha csak nem hallok valami perdöntőt Morintól, john vagy Naomi-tól, amire nincs sok esély. Ha úgy tetszik, hívd ezt túlfejlett szakmai megérzésnek. Ha a halál nem természetes ok, baleset vagy öngyilkosság folytán következik be, akkor szerinted milyen választási lehetőség marad? Majd én megmondom. Az emberölés. Ne mond. Még mindig a biztosítási csalásra gyanakszol, nyögött fel Lori. Még nem zártam ki teljesen a lehetőséget, vallotta be. Akkor ideje megtenned, csattant fel Lori. Ebbi maga hozta fel ezt a kérdést a halotti bizonyítvány kapcsán. Azt mondta, szó kardoskodott az életbiztosítás mellett, hogy legyen miből fizetniük a gyerekek tetemes tanulmányi költségeit, ha az ő fizetése valamiért kiesne a képből. Ebbi azt mondta, sosem hitte volna, hogy szükség lesz rá, és elcsuklott a hangja, amikor arról beszélt, hogy végül szúnak lett igaza. Ez így mind logikus, ismerte el Jack, de engem nem az érdekel, ki csinálta és miért. Azt akarom megtudni, mi történt. Egyszerűen nem tudom, mivel állok szemben. Nem ismerem a halál tényleges okát és mechanizmusát, ami érthetetlen. Az egyetlen kicsit pozitív eredmény az enyhe tüdődéma. Mindketten egyet értünk abban, hogy Szú nem él drogokkal, de talán valaki beadott neki valamit, mondjuk fentanylt. Tudom, mennyire elrugaszkodott ötletnek hangzik, de értened kell a vívódásomat, mert amíg ez ki nem derül, nem adok ki semmit. Ha fentaniltattak be neki, akkor a toxikológia ki fogja mutatni. Legyintett Lori türelmetlenül. Persze, de nem erről beszélek. Az ösztönöm azt súgja, hogy John nem fog találni semmit. Csak merő kétségbeesésből említem az egészet. Belekapaszkodok minden halvány reménybe, mert van valami eredendően különösebben az ügyben. A csontjaimban érzem. Jó lelki ismerettel, már csak emiatt sem adhatom ki a holttestet. Mi lesz, ha fény derül valami új információra, aminek utána kellene járnom, és a test már nem lesz meg? Szentséges ég, fakad ki Lori. Miért kell így túlbonyolítanod? Vettél mintát mindenhonnan? Minden szertből, minden testnedből, minden létező helyről? Persze, te is tudod. Akkor ennyi? Ennek elégnek kell lennie eshetőségre, Bár osztoznék a magabiztosságodon, csak intézd el végre, kiáltott fel Lori tapintható bosszúsággal. Szívesen segítenék többet, de ma délutánra végre sikerült tető alá hoznom egy egyeztetést a leendő polgármesterrel és az embereivel, hogy elmagyarázzam nekik, miért van szükség emelt költségvetésre és új halottasázra. Egy óra múlva találkozunk a 421-es központi előadójában, és még csak most kezdtem a felkészülést. Oké, vonta meg a vállát lemondóan Jack, felállt a kanapéról. Ahogy korábban mondtam, a halotti bizonyítványt bármikor kiegészítheted, ha megtudsz valami újat. Lori már is visszafordult figyelmével a számítógépes monitor felé. Ja, persze. Felelt Jack minden lelkesedés nélkül. Sok szerencsét a polgármesterrel! Míg az ajtó felé indult, újra eltöprengett azon, miért is bátorította feleségét az igazgatói poszt elvállalására.